Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen Fafdalu sallati, wa temmu taslima la khayri khallqillahi ajma'in Nabiye na Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Allahu jalla wa ala sa'i shemirta, fa'lendarohu adhela udrohat anda vata ma ta'uduroim dhavetum per zindim dhafali akarkuim Vajdoim adhah s'admatu uti amma udhdi min anirzimit nabotan e per tayma në botën e ahiretit. Dhe tashmë pas që kemi kaluar shumë stacione dhe kemi kaluar në për shumë pika që kanë të bëjnë me këtë botë dhe kemi prezantuar në bazë argumenteve që dalin nga fjala e Allahut azh xhel dhe suneti e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se çfarë i pret njerëzit në botën e ardhshme, tashmë vetëm se yemi ofruar në fund të këtij udhtimi Ne kemi thënë se fundi i këtij udhtimi është perfundimi i njerëzve në vendin në të që e merituar, në bazë të gjykimit që marrin nga Zoti Xhala Xhalalu. Mirëpo, para se të kaloj tek tema e xhenetit dhe tema e xehnemit, që është fundi i këtij udhtimi, dua që sot të flas edhe për një zhvillim dhe ngjarje interesante që ka të bëjë me atë ditë. Sot Do të flasë për një stacion i cili në hadith e pegamberit sëllallahu alësallem është er quajtur si haudhi e, Haudhi në gjuhën arabe është vend të bim i ujrit Do të të në qofë se uj i vijen nga disa anë dhe grumbullohet më një vend Në gjuhën arabe qëhet haud Apo mund tjetë në gjuhën shqipësillaj Shqipësillaj pusi apo bazeni apo çka do të thotë në këtë kuptim që është vend tubim i ujit që vjen nga disa burime. E çfarë realisht është haudi? Haudi dietare e Islam janë të dy mendimeve rreth kohës së tij. A është para siratit apo është pas siratit? Edhe pse ne kemi marrë siratin dhe fakti që po përmendë unë pas siratit nuk do të thosë është definitivisht pas tij mund tjetë para ti apo pas ti, po është inderlith me zhvillimet e siratit që i kemi mënë në takimi në fundit. Këmë përmendur sa atë dit, pa dyshim se njerëzit nuk do t'i në gjendje të mirë dhe nuk do t'i kenë begati të pranë si kurse i këshin këtë botë. Andaj do t'i në të privuar nga shumë mirësi dhe begati, përshka këse janë një proces me dëvërtit të rëndësishëm, por edhe të fështirë. Andaj do t'i ka plën krasë vërstisive të shumëta Edhe një etje e madhe Një etje e madhe Dhe Allahu Gjell e Gjell e Gjell ju nga mshirë e ti Do t'lejën që gjitha pejgamber i Allahu Tazogel Do t'lejën që t'ket një loj haudit këtil Dhe qëfar ndohë të kjo haud Gjitha pejgamber i grumbullan dhe i mërë me më veti I thtarët e ti që t'pin uj në këtë dit vështirë në katvan. Dhe gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka haudun e tij. E ka kët do të thotë pusin e tij që që që vend grumbullimin e ujit të madh të tij e që llogaritet më i madh nga gjithë pejgamberat. Prandaj ka an hadithe pe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për madhësinë e tij në forma të ndryshme. Në një hadith thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tuluhu masirat shahr wa arduhu masirat shahr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjerësia e tij është udhim një mujor një muj me udhu është gjerësia e tij dhe gjithashtu gjerësia e tij është udhim një mujor që i vjen në basë kësaj se është në formë të katrorit me brinj të barabartë të njëjtë një muj i gjatë dhe një muj gjerësi gjithashtu një hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Tirmidhiu në Sunen neti ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se gjersia mes dy pikave të haudit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është sa gjatësia dhe lartësia mes qabës dhe kutsit të sotshëm kjo është mëthsia e tij ndërsa ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se në të afërti ka të varhur do të thotë ka të varrë gota apo toza që njerëzit pinin pejsaj Dhe kur ka fol për numrin e këtyre gotave, ka thënë pejgamberi sa sollem ka adedi nujumit në selama, si numri i yjeve në qiell, aq shumë ka. Do thotë që do të pinë ummeti i ti. tij dhe kjo është një pergazim për shkak se numri i gotave simbolizon numrin e madh të atyre që do të pinë. Dhe përderisa so, numri kës ka kaç shumë gota, i bija që elhamdulillah, shumica ummetit pejgamberit sa sollem janë të përuzuar me shpëtim me len Allah të mbanum. Në numër të madh spa ku Mos tohin ne përçinie shumica opakiza, por numri i madh i pasujve të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam shpresohet dhe prit të shpëtojnë. E çfarë realizh ndodh këtu? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend, duke thënë ana tharatukum indal haud, un do t'ju pres juve tek haudi. Ata ne kimi mortë sëhara vën takimin që do të dikemi me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në fund të udhëtimit. Kemë përmendur gjithashtu në takimin e kaluar se Një nga vendet takimet ku do ta takojm pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është edhe Sirati, ku ai tek Sirati do të bën dua për çdo kalimtar nga ummeti që të kalojnë, duke lutur Allahun xhallahu ala që ata kalojnë Siratin me sukses. Andër një vend takimi me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është Haude. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përshuan ardën e ummetit grup e grupë, e individ në individ, duke u përshëndet me Muhammedin sallallahu alajhi wasallam dhe duke i dhënë ajë nga dora atij që të pin uji. Kjo është nderi madhë dhe privilegjë madhë që do të agëzënë gjitha pasuas i Mohamedit sallallahu aleyhissalem. Po flasë për këtu matë, nga se gjitha pejganëber, do të të të të të njëtin të njëtin procedurë. Mohamedit s'horsanë më përmenë se duke arë njerëzit që thyrën e emër të ti dhe në emër të umetit të ti duke arë që të pinë unë nga këj haudë, në momentit saktuarë do të të të të edhe të atil që do të pengohen nga dëpërtimit dhe të haudi nga sa aty kam melek që bëjnë verifikimin e dur dhe kemë përmendur se në ahiret do të tëtë privilegjet dhe pozitat janë kryet këpët në bas të veprave në bas të asë një vlerësimi tjetër vetëm në bas të veprave dhe kontributit që e ka bënë një riunit në kësaj bote prandaj duke ar njerë se të jafron këti haudi do tëtë disa njerë nuk do të akalojnë verifikimin, do nuk do të keni mundësi të kalojnë deri tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse i mendon pejgamberit se unga ummeti ti. Dhe do t'ju thot me lëkëve ummeti. Ashhabi, këtan do të thotë mi, tmi janë lirani këta. Dorso ata i thon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, inna ka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ti nuk e din se çfarë kanë bërë këta pas teje. Ti nuk e din çfarë prishje dhe çfarë dhe qëfar shkatërimi kanë bërë të pasë teje. Ma dhjene disa transmitime, ti nuk qfa, e dhe se qëfar kanë ndryshu këta pasë teje. Dhe pegamberi së asërem, kur të informuat për shkelën e tune, do të tëtë suhkan, suhkan, limën bed dhe lebaadi, torp i qoftë dhe torp qoftë për atë që kanë ndryshuar dhe ka prish pasë meje. Gjithashto për ujn e këti burimi, Pekamberi Salasam ka thënë Se është do tëtë të i barë Sikur se qumshti Dërsa është me jëmbën se mjalta Dhe ka thënë se ku shpinë prej ti Nuk do të etet më kur Andaj etje pas këti momenti nuk do të ketë Do të jetë pas taj pirje e ujtë Lëj knetsi edhe prej ti mi mirë Por jo vëajtje dhe nevoj për te Dhe gjithashtu Furnizimi i haudit, nga sa thash, është vend takimi i ujërave që vijnë nga burimet e ndryshme. A thuavall, uji që është grumbulluar apo kjo pije e mirë, po quhem ujë në në në, në bashterjen e largshme që ka, nga sa dallon shumë nga uji i kësaj bote, e prej ka furnizohet, furnizohet nga lumi Kauther që është xhenet. Andaj lumi Kauther furnizohet haudi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po tortojin ka than Allahu Azza wa Jalla inna a'tayna kal kauthar natu takimizun kautherin. Ësht Kauthar është një është një tërësi mirësisht dhe begatisht që Allahu Xhalleu Ala ja ka pramtu pejgamberit Sallallahu Alaihi Wasallam. E një nga këto mirësishë shumëta është një lum i veçantë që buron nga nga Firdausi, nga koka dhe dhe dhe, dhe kupa e xhenetit dhe pikërisht nga ky lum Vija një degë e këtij lumi dhe derdhet në Hauz ku do të pinë Ummeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky është një zhvillim interesant të rëndëzës i cili padyshim uh, sikurse e kanë përmendë Deshara. Ky zhvillim nuk është kryqëqëpt i ndërlidhur me vetëm atë që do të, të ndodhë në atë botë, por i ka reflektimet e vetë aty në kësaj bote. Prandaj, pofundua për ti përmendë disa dobi që janë të rëndësishme lidhë me, me Hauzën, apo me lidhjen me muhavidin. Qështja e që parë është të ndëruajë ozër ajo që e përmendën në fillim si zhvillim interesant e në fund të dikush e çfarë zhvillim interesant me pi ujë. Ani mirë me pi ujë po. Për shkurt, nuk po më duket shumë zhvillim interesant. Shikon këtë bota Allahu xhallahuana i ka mundsu shumë begati let marritë te gatuat. Apo a dënëse banorët e xhehenimit sikur të ta marrin dëshirat e tyre kryesorë do t'jat an afidu aleyna min elma na yapni pak pri uji qe allah ja ka apiu veten do te ket mundsi ne ko caktuara te komunikojn banoret e xehlemit me banoret e xhennetet dhe kërkesa e banorëve të xehnemit nuk është na yapni mish na yapni ushime të mira absolutisht an afidu aleyna min elma au mimma razaqakum allah na yapni pak nga uji afidu min elma dishka ni pik uji ni pik uji do tjetë për ta shumë rëndësishme apëtën. Dhe nga ditë në atë etjet madhe, dhe në atë dvabë të madhe, dhe në atë belet madhe, për njerës shumë rëndësishme, ma di një gotë ujë. Dhe atu një do të shë rëndësin e vepreve të vogla para rëndësishme se vepreve të mdoja. Gaze, nga thëmë, gjdo gjë është në basë të vepreve, për ndaj një gotë ujë. Me fitu atje, Allahu të ka mundësu që këtu Ti të kesh mundësi për mes veprat të ndryshme, këtë ta bësh. Andaj, kush etët në këtë botë, kush etët në këtë botë për hirtë Allahot a Zogjel, veçanësht në ditë të agjerimit me vapë, kush e pretën etjen, pa dyshim, se kjo është një sinjal i drejt për drejt, parë një laj, shpëtimit, ditë i gjykimit që të pinë nga haudi dhe këllëtheri i gjenitit me lejnë Allahot a Zogjel. Pra andaj, në nuk duhet me nënqmu as një veprë E voglë e voglë, a është punë e mirë, a ka është përblim, nuk duhet ta në nëqmojmë. Nga se nuk djetë me qëfar vepe të voglë, mund të ameritojmë një gotë uj nesër të egzotë e gjellë e gjellë e gjellë e uafër. Shë i ka së duke të thjeshtë një gotë ujë, për shumë vendimtare, për shumë e rëndësishme nesër. Pra ndaj si kurse në kam su pegamberi, sëllë alasëm të këtë thënë, la jihkiran në ehadukum minel ma'rufi Unë e voglë e thjesht, a ka sevap, a ka është problem, a pagunë Allah për të, po, nërën me veti, e voglë. Madi ka thënë pejgamberi, s.a.v., ku në kam pësu për limoshën, për sadakan, për për pëmirsin, ka thënë, e, në qofës edhe, e të akën vlaun të në musliman, i busjeshur. Edhe që i kaqë, kjo është falë, busjeshi, a dispenim e është falë, Asko para, asko, mbunda, asko A ki mund dhe asko ludhje. Aki mundësimi i busishtë një vëllohë musliman? Me e disponu. Ol kelimet të tajib e sadaka. Fjallet mirë është sadaka, një fjallet mirë me e donë dikujt, ta në vërën e lasë me e donë lëmosh, si me donë sadaka. Pa dika situatët saktuarë, kur vëllahi, fjallet mirë është më e qëmuar dhe më e shtrejtë, se kush e di sa sadak, lëmosh në aspekt material dikush me, di me donë. Përndaj, do bie Masë në në që mujmë, asë gjë kanë punë të mirën Nga se punë të mirën njësër që ka Njësër qëfar rëndësi dhe qëfar në dikimi kanë Kjo është e para E dyta të nërëloze që do të kuptojnë Për kësaj është se Për me në mëzhe pejgamber Do të këtë haud Dhe Muhammedi sallallahu sallam E ko haudin e ti e po? Mirë po Për këtsia jonë Për balë Muhammedi sallallahu sallam Nuk mund të realizohet me deklerata Nuk mund të realizohet me qef Por deklerohet Por realizohet me pasim të drejt Të Muhammedit sallallahu aleyhi o sallam Andaj ndjekja rrugësi në këtë bot Të mundësan të kalash nesër Apo atë verifikim nga anë e me lajkëve Për të arit dirit e kaj Për të arit dirit e këmuhammedi sallallahu aleyhi o sallam Andaj ndjekja rrugësi për i gamberit sallallahu aleyhi o sallam Ashtë Në qka të qoftë E voglë apo e madhe Edhepse në pasim Ska të q po për përflast më rëndësi dhe dish që ka më shumë rëndësi nuk duhet tjetë në asë njëherë të këne e hamendur se po kjo së sunet po kjo është di shka në është e vogël kryesore janë obligimet farzët po farzi po, po dhe suneti pe gëmërësa më shumë vendim të anezit për shkëtuar, ma dje sërën është nuk është farzi kualitativ sa duhet, po, ja përmirëson kvalitetin këti farzi kush suneti pe gëmë Sallallahu alaihi wasallam. Andaj forzën e namazit, nëse ti ke më lënë mangësin në kvalitetin e cilësi, kush e vleson suneti. Për sunetin, përkëndarsisht ka bó sunetin. Forzën e xhirimit që më lënë mangësi kush e vleson? Po suneti i xhirimit, nafilet gjatë viteve që njerëz agjerojnë, veçanërisht në ditët e dimrit tash kur dita është e shkurtër, apo kur agjirimi është lehtësi dhe begati e madhe, që dikur të agjerojnë nafile, kur dëshironë veçanërisht në ditët e Kurr i ka agjëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu e treta që dua ta përfundoj me ta është, shikoa, do të thotë si njerëzit në pamjen e jashtme mund të duken me të vërtetë si pasues të sunetit, mund të duken si besimtarë të drejtë. Ngase edhe pejgamberi tani janë dukse këta në mes të tij, jashtë i ka pa po musliman, mirë po në brendinë e tyre, në jetët e tyre s'kan qenë të tillë, s'kan qenë të pastër dhe që i ka një vëndruar që të fandëli dhe ka kjo sirati dhe haudi dhe disa të tjera apo janë stacionit të demaskimit stacionit të demaskimit në apam të sirati shkojnë bashk edhe hipokritet, dyftyrshat me musliman që të kalojnë siratit në kuptim të një laj bashkan gjitje me ta dhe me kaluzë bashkë me ta por kur fike drita e veprave apo nuk din ka tja mojnë, s'kan ka më shku edhe këtu Mendojnë se mund të kalojnë Mirë po Allah është taj qedin Realitetin e njerëzve Pra ndaj nuk duhet mashtrojnë më më me, pa me të mashtrojnë Mujna gjithme me pamete jashtë me tona Apo duhet më dohë kësi musliman Edhepse kjo është piesë për bërë Se e identitetit tonë E përfacimit tonë Pa dyshim Por jo kemë konkret brenga muslimanit dhe të mjaftohet me kaq, me u dukë, kshu dukë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose formalisht me veprutë që ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga së shpirti i kësaj forme së brendisë e besimtarit, imani i tij, sinqiliteti i tij, devotshmëria e tij, kjo është esenca, e cila pastaj e prodhon edhe formën dhe e pamëndëshme. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e thotë, ummeti, këtë umat jam tas për shkak të muslimanina. Po dukoj se musliman Vetëm po më leo i thon ti nuk din çka kanë prishur amas teje. E dietar kur kanë komentuar çka kanë prishur amas teje, kanë bërë disa komente. Përgjithynë është e ka ndryshuar fenë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Apo do thotë i kanë thon hallalet haram. Ato e kanë ligju pejgamberi son, ja kjo është haram, e kanë e kanë vështërsu fenë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ose haramin e kanë bu po hallall. Haramo kjo për, për vaktin ton, për kohën ton është hallall kush ka dhënë leje le ty me ndryshuar fenë pejgamberi sa? A është haram? A ka bu haram pejgamberi sa? Haram be dot. A është halal? Halal është. A është farz? Farz është. A është sunnet? Sunnet është. Kush i vendos këto gjëra? Ai vendosin njerëzit apo shpallja? I vendos shpallja Allahu te xhal. I vendos Kur'ani, i vendos sunneti pejgamberit, i vendosin interpretimet e dietarëve që i nxjerrin argument nga fjalat e Allahut dhe fjalat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do sajerë si flasin gamendja tyna? Pa argument, pa dhije, duke ndryshuar fene Muhammedit s.a.w. rezikujnë me të madhe që nezët të privojnë nga kjo begatije madhe e pirës e ujit nga dora e pegamberit s.a.w. dhe nga kjo burim ujit që pa dushim është në derë dhe privilegj për neve. Dhe gjithashtu të ndryshim që është për men është edhe më katët e shumëta që si kam pas adet muslimat me i bua përshën edhe na si musliman apo jemi njerët, na gabojmë por musliman, dyqyështë gjithë punën kam pasë edhe krasë këtë që i kam pasë dvetat edhe dyqyështë edhe gjunatë të veta i kam pasë edhe dyqyështë gjunatë ju në kunë, tyne nërsa fatkecështë duke marë shemblë për të keqët të tjeret këna filuar me indik edhe në gjunoha me bo dhe qëka që musliman të se kam pasë adetë ola me bo këtë punë musliman së kam pasë, adetë fora po shojmë sa të gashkatërimi e prishja, e gjërat e duhura që sikun këty ato ti uni kur kushtom musliman kurs kanë bë. Bon, apo, për fat keqësisht, janë ndikun ka të tjerët dhe në vend që të marrin të migratat të tërëve, kanë marr ato që është më e keqja. Edhe kjo është një kuptim i kësaj që ka thon pejgamberi sa sopse don, këta kanë ndryshuar masteje, këta kanë prishte, kanë lakum masteje. Prandaj Allahu xhallahu ala na forsoj ta mundsohet të jemi në rrugën e Muhammedet sallallahu alaihi wasallam çat përjetojmë këtë ngaci të madhe, jo vetëm të ujit, qase uji është një fik e jetës, por etja jonë më e madhe është ta shohim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, këtë ritë të madh që Allahu xhallahu ala ndërrojmë të na shpëtojë me të, të na drejtojë me të dhe të na japë mëdve të mirësi shumë tan këtu botë e ç'shpresojmë që, që këto mirësi të vazhdojnë edhe në masmë të mot në botën në botën tjetër. الله جل وعلا يشفيه ما كاشو يدوفن برصات وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا